Розділ одинадцятий. Моє будило на мене дзеленчало. Його було виставлено на двогодинний відлік, і він щойно досяг нуля. Я пару разів кліпнув очима. Я плавав у позі зародку в стернові, Навіть до опочивання не доплив. Взагалі не відпочив. Кожна пора мого тіла волала про повернення до сну, але я обіцяв камінчику, що повернуся за дві години, і мені не хотілося створювати у нього враження, що людям не варто довіряти. Ну, тобто... Люди такі не дуже варті довіри, але я не хотів, щоб він про це знав. Я ледь суну. А ви можете ледь сунути при нульовій гравітації? Я б сказав, що можу. До шлюзу. Камінчик чекав на мене в тунелі. За моєї відсутності він був зайнятим. Біля нього плавала купа різних штук. В стороні обертався ріданський годинник, тепер прикріплений до град. Але найбільшу цікавість викликала скринька, яку було приєднана до прозорої стіни. Це був куб зі стороною сантиметрів 30, який випирав з мого боку тунелю. Виготовлено його було з того самого прозорого ксеноніту, що й стіну. З ориданського боку скринька була всього лиш плоским люком з непрозорими ксенонітовими боковинами. Там же був квадратний отвір з ідеально припасованою квадратною трубою, яка вела кудись в глибину. На трубі поряд із скринькою були якісь органи керування, напевно, кнопки. З коробки керування виходив кабель, йшов паралельно трубі і зникав у корпусі разом з трубою. Тим часом на моєму боці скриньки був важель, схожий на важель, яким відчинявся люк у шлюзі. Все це було приєднано до квадратної панелі, такої самої, як і з боку еріданської частини тунелю, і... «Це ж шлюз», – сказав я. «Ти вбудував шлюз у наш тунель». «Блискуче. Просто блискуче. Тепер у нас обох є до нього доступ». Він контролює атмосферу у цій маленькій скринці за допомогою труби, яка веде до насосів чи чогось такого в корпусі проблиску А. А ці кнопки, чи що воно таке, є органами керування. Ось так просто. Ми тепер маємо варіант передачі предметів туди і назад. Я зробив джазові руки. Він відповів. Хм, знову квадратні пласкі панелі. Хто ж робить квадратні шлюзи? Особливо, що мають тримати ріданський тиск. Навіть труба, що виходить з цього мінішлюзу, і та квадратна. Я знаю, що вони здатні виготовити круглий ксеноніт. Циліндр, що він мені його передав, вперше був круглим. Тунель цей круглий. Можливо, я вкладаю в це забагато сенсу. Ксеноніт настільки міцний, що вам не потрібно його акуратно формувати для використання у герметичних суднах. Скоріше за все, пласкі панелі легше виготовляти. Це було щось неймовірне. Я підняв палець. Він відповів жестом. Я поплив в лабу і узяв вимірювальну рулетку. Він мені показав одиниці часу, тож я йому покажу одиниці довжини. Слава Богу, рулетка була метричною. З шестиричними секундами ріданців і так вистачило мороки. Останнє, що мені хотілося б тут пояснювати, то це імперські одиниці виміру. Хоч би якими природніми вони для мене не були. Повернувшись до тунелю, я підняв рулетку. Витягнув її трошки і дозволив скрутитися назад. Повторив процес декілька разів. Він зробив джазові руки. Я вказав «на квадрюз». Ну, як мені ще було його назвати? Він знову зробив джазові руки. Я сподіваюся, це означає, що там на момент відкриття не буде 29 атмосфери аміаку. Думаю, побачимо. Повернув важель і відкрив мій люк. Він легко повернувся в мій бік. Нічого не вибухнуло. Фактично, навіть запаху аміаку не було. Але вакууму там теж не було. Якби там був вакуум, то я б взагалі не зміг відкрити лючок. Камінчик зробив там точнісінько моє повітря. І як розумно з його боку. Я поклав рулетку приблизно на центр квадрюзу і лишив її там плавати. Причинив лючок і повернув важель. Камінчик натиснув кнопку, і я почув притишене фуп, супроводжуване постійним шипінням. З друби вирвався затуманений газ. Певний аміак. Рулетка всередині застрибала, немов листок на протязі. Скоро шипіння майже стихло. І тоді я зрозумів власну помилку. Рулетка була міцною, будівельною, виготовлена з металу і мала вкриті гумою накладки. Штука в тому, що ріданці люблять, щоб було гаряче. Наскільки гаряче? Цього я не знаю, але тепер відомо, що точно вище температури плавлення гуми на тій рулеці. Крапля рідкої гуми колихалася на рулеці, тримаючись на металі лише завдяки силі поверхневого натягу. Інопланетянин відкрив свій люк і обережно узяв рулетку за метал. Ну, хоча б метал лишився твердим. Думаю, вона виготовлена з алюмінію. Приємно знати, що повітря для ріданців має бути не настільки гарячим, щоб його розплавити. Варто було камінчику потягнути інструмент до себе, як крапля гуми відділилася і повисла поруч. Він штрикнув кулю і та причепилася до клашні. Тоді інопланетянин безускладний просто струснув її. Природно, що температура його не турбувала. Думаю, насправді не було різниці з тим, як людина струснула воду з долоні. У моїй атмосфері настільки гаряча гума зайнялася б, щоб хмара неприємних шкідливих газів утворилася. Але з того боку не було кисню, тож гума просто лишалася типу... «Рідкою». Вона підпливла до стінки тунелю і приклеїлася до нього. Я знизав перед ним плечима. Можливо, йому відомо, що це означає «пробач». Він типу знизав плечима у відповідь, але зробив це усіма п'ятьма плечами. Виглядало дивно, і я не впевнений, що він вловив значення. Він витягнув короткий відрізок стрічки і, відпустивши, дозволив її скрутитися назад. Виглядав він цілком здивовано, незважаючи на те, що мав би знати, що так станеться. Витягнув на усю довжину і лишив перед собою крутитися. Ухопив і витягнув і ще раз. І ще раз. І ще раз. «Так, це весело», – прокоментував я. «Але звернув увагу на позначки – це сантиметри. САНТИМЕТРИ». Коли він витягнув стрічку наступного разу, я вказав на поділки. «Дивися!» – він просто продовжував витягувати і відпускати. Я не помітив жодної ознаки того, що його турбувало те, що на ній написано. «Йой!» – підняв я угору палець. Пішов до лаби і взяв ще одну рулетку. Це була гарно обладнана лабораторія, і жодна з космічних місій не могла б бути виконаною без дублювання. Повернувся до тунелю. Камінчик все ще грався з рулеткою. Тепер у нього і справді з'явився м'ячик. Він витягував стрічку на всю довжину, яка складалась десь метр, і відпускав разом стрічкою корпус. В результаті та перед ним скочувалася, ментилялася і в той самий час дико оберталася, сказав він. Я цілком впевнений, що тут був вигук радості. Дивись, дивись, відповів я. Камінчику, камінчику, аго Нарешті він припинив гратися з невільною іграшкою. Я витяг трохи стрічки, потім вказав на позначки Дивись, ось тут, бачиш це. Він витяг свою на приблизно таку саму відстань. Я бачив, що на його рулеці позначки були цілком помітними, вони не попеклися у гарячущій атмосфері рідану. У чому ж проблема? Я вказав на поділку один сантиметр. Дивись, один сантиметр. Це лінія. Ось тут. Я постукав по стрічці. Він двома руками тримав стрічку, а третьою постукав. Навіть ритм підібрав, але це навіть поряд не було з одним сантиметром. Ось. Я стукав по позначці сильніше. Ти що, сліпий? Я припнувся. Чекай. Ти що, сліпий? Камінчик все стукав і стукав. Я завжди вважав, що він десь має очі, що я їх просто не можу впізнати. Але що, як він взагалі не має очей? Шлюз на проблиску А був темний, і мій колега взагалі не мав з цим жодних проблем. Тож я собі сказав, що він бачить, але не ті частоти світла, що і я. Але рулетка мала білу стрічку з чорними позначками. Будь-який зір у будь-якому діапазоні помітить різницю між чорним і білим. Чорний це взагалі відсутність будь-якого світла, а білий це однакове відбиття усього спектру. Чекайте, але ж це не має сенсу. Він знав, що я роблю. Він повторював мої рухи. Якщо він не має зору, то як бачить мій власний годинник? Хм, його годинник має товсті цифри, типу два сантиметри. І знову-таки, повертаючись назад, можна сказати, що у нього були певні проблеми з моїм годинником. Прикріпив годинник до стіни. Коли він плавав за дюйм до стіни, він нервував. Просто бути близько до розділювача не досить. Годинник має його торкатися. «Звук?» – запитав я. Ти бачиш за допомогою звуку? Це могло мати сенс. Люство використовує електромагнітні хвилі, аби осягнути наш тривимірний простір. Тож чому інші види не можуть використовувати звукові хвилі? Принцип той самий, і ми його маємо на Землі. Летючі миші і дельфіни використовують ехолокацію, щоб бачити звуком. Можливо, у ериданців є така здатність, але на стероїдах. На відміну від летючих мишей і дельфінів, ериданці мають пасивний сонар. Вони використовують оточуючі звуки, аби взаємодіяти з оточуючим середовищем, а не віддають особливі звуки, щоб відслідковувати їх поширення. Просто теорія, але співпадає з даними. Ось чому цифри на його годиннику такі товсті. Тому що сонар просто не бачить речей, які дуже тонкі. Мій годинник був для нього ще таким викликом. Чорнил він бачити не міг, але стрілки – це тверді предмети, тож про них він зрозумів. Але увесь механізм вміщено в пластик. Я ляснув себе по лобі. Ось чому тобі потрібно, аби годинник був притиснути до стіни. Щоб звукові хвилі краще доходили до тебе, треба, щоб ті хвилі відбивалися. А рулетка, яку я тобі передав, безкорисна. Ти взагалі не бачиш чорнил. Він ще трохи погрався з рулеткою. Я підняв палець. Камінчик був більше зайнятий рулеткою, але відсторонено повторив мій жест однією з вільних рук. Я заплив корабель, через стернову пролетів у лабу. У лабі взяв викрутку і помчав у спальний відсік. Відкрутив на підлозі панель, що прикривала комору. Ним був простий шмат алюмінію, десь півтора сантиметра завтовшки, з заокругленими краями, аби ми не порізалися. Міцний, стійкий і легенький. Ідеальний для космічних подорожей. Я поплив назад до тунелю. Камінчик обмотав один кінець стрічки навколо одного з поручнів і зав'язав у щось на кшталт грубого вузла. Металевий корпус узяв однією рукою, а інші чотири використовував для руху задом наперед по градкам. «Аго!» Звернувся я до нього і підняв руку. «Аго!» Він на хвилинку відірвався від рулетки. Я підняв два пальці. Камінчик підняв два пальці. «Ага, добре. Ми знову повернулися до мімічного варіанту. Я підняв один палець, змінив його на два, потім знову на один і нарешті на три. Камінчик повторив послідовність саме так, як я і сподівався. Тепер між моєю рукою і ним я помістив алюмінієву пластину». За пластиною я підняв два пальці, потім один, потім три, а потім п'ять. Камінчик підняв два пальці, потім один, потім усі три. Задіяв другу руку і, додавши ще два, отримав п'ять. Ого! Здивувався я. Пів алюмінію досить надійно перекриває доступ світла. Певні частоти, абсурдно високі, пройти нас крізь можуть, але ці самі частоти легко пройдуть і крізь мене. Тож моїх рук він не бачив. А от звук крізь метал проходить просто чудово. Ось і доказ. Йому не потрібне світло, аби осягнути, що відбувається. Це має бути звук. Для камінчика металева пластина, просто як скляне вікно. Можливо, зображення трохи розмивається, але це і усе. Дідько, він, скоріш за все, має уявлення, як виглядає стернова Гейл Мері. А чом би і ні? Обшивка – це просто ще трохи алюмінію. А у космосі, як він мене побачив? У просторі немає повітря, отже немає і звуку. Чекайте, ні. Це тупе питання. Він же не печерна людина, що дибає собі космосом. Він передовий міжзоряний мандрівник, у нього є технології. Скоріш за все, у нього є камери, радари і штуки, які транслюють дані у щось йому зрозуміле. Жодної відмінності від мого петровоскопу. Я не можу бачити інфрачервоне світло, але він може і тому показує мені на моніторі через ті частоти, які я бачу. Рубка управління проблиску А, скоріш за все, обладнана неймовірними шкалами, що нагадують Брайлові. Хоча, певно, вони просунулись далеко вперед, ніж ми з Брайлевими. «Ого!» – я дивився на нього. «Люди тисячі років дивилися на зірки і міркували, що ж там є. Ви, люди, ніколи не бачили зірок, але розробили космічні подорожі. Ви, ріданці, маєте бути визначними особами, науковими геніями. Вузол стрічки розв'язався, дико розкрутився і ляснув камінчика по руці. Той від болі на хвильку затрусив кінцівкою і продовжив гратися з рулеткою. «Е, ти точно вчений». «Усім встати!» промовив судовий виконавець. «Окружний суд Сполучених Штатів по Західному округу Вашингтону починає засідання. Головує шановна суддя Мередіт Спенсер». Уся кімната підвелася, поки суддя займала своє місце. «Сідайте», – запросив виконавець. Він передав судді папку. «Ваша честь, сьогодні справа Альянс інтелектуальної власності проти Гейл Мері», – суддя кивнула. «Возивачі готові до слухань?» Столи позивачів були переповнені охайно вдягнутими чоловіками і жінками. Найстаріший з групи чоловік на шостому десятку підвівся для відповіді. «Ми готові, ваша честь!» «Захист, ви готові до слухань?» На місці захисту сиділа одинока страт і щось набирала на телефоні. Суддя прочистила горло. «Захист!» Страт закінчила набирати і підвелася. «Я готова!» Суддя Спенсер вказала на стіл Єви. «Раднику, де решта вашої команди? Я одна!» Відповіла та. І я не радник, я захист. Пані страт. Спенсер зняла окуляри і подивилася на неї. У цьому випадку захист – це, скоріш за все, міждержавний консорціум науковців. Під моєю орудою. Відказала керівниця Гейл Мері. Я подаю клопотання про відмову. Ви поки що не можете подавати клопотання, пані страт, Відповіла суддя. Просто скажіть мені, чи ви готові продовжувати? Я готова. Добре. Позивачі, ви можете оголосити звернення. Чоловік підвівся. «З великою повагою до суду, пані та панів присяжних, моє ім'я Теодор Кантон, радник Альянсу інтелектуальної власності у цій справі. Під час слухань ми продемонструємо, що проєкт Гейл Мері перевищив свої повноваження у сфері придбання цифрових даних та ліцензування». У своїй власності вони мають гігантський масив жорстких дисків, на якому тримають в прямому сенсі кожну копію будь-якого програмного забезпечення, яке було захищено авторським правом. Як і кожну книгу, і літературний твір, який доступний у цифровому вигляді. Все це було вчинене без платежів чи отримання ліцензій від власників авторських прав чи власників інтелектуальної власності. Більш того, багато їх технологічних рішень порушують патенти, що належать «Ваша честь», – перервала його страт. «Тепер вже можна подати клопотання?» Технічно, відповіла суддя. Але це поза. Я подаю клопотання про відмову. Ваша честь, запротестував Кантон. На основі чого, пані страт? Тому що в мене немає часу на це лайно, відповіла та. Ми будуємо корабель, щоб у прямому сенсі врятувати наш вид, і в нас дуже мало часу на його створення. На ньому полетить три астронавти, лише три, аби робити експерименти, які ми навіть не можемо осягнути. Ми маємо зробити так, аби вони були готові до будь-яких варіантів досліджень, які вони вважатимуть за потрібне зробити. Тож ми даємо йому все. Скоріше за все, їм не знадобиться ані сапер, ані Windows 3.1, ані повний англо-санскритський словник. Але вони повинні їх мати. Кантон похитав головою. Ваша честь, мій клієнт не обговорює шляхетну природу проєкту Гейлмері. Скарга полягає у нелегальному використанні матеріалів, захищених авторським правом та запатентованих механізмів. Страт теж похитала головою. Укладання договорів з кожною компанією вимагало безлуздої кількості часу, тож ми цього не стали робити. Пані страт, я вас запевняю, ви виконуватиме закон, промовила суддя. Лиш тоді, коли забажаю. Керівниця проєкту підняла документ. Відповідно до цієї міжнародної угоди, я особисто маю імунітет від переслідувань за будь-який злочин, здійснений на землі. Сенат Сполучених Штатів ратифікував цю угоду два місяці тому. Вона підняла ще один документ. І аби уникати подібних ситуацій, я також маю превентивне помилування від президента Сполучених Штатів за будь-який злочин, в якому мене звинуватять в межах юрисдикції США. Судовий виконавець узяв папери і передав їх судові. «Це...» – промовила суддя. «Саме те, що ви сказали». «Я тут лише через вічливість», – продовжила Страт. «Я не повинна була приходити взагалі. Але оскільки індустрія програмного забезпечення, патентні тролі і всі інші, хто має відношення до інтелектуальної власності, зібралися для одного процесу, то я вирішила, що найшвидше це буде викоріняти у зародку». Вона узяла ранець і поклала планшет всередину. «Я пішла». «Пані страт, зачекайте!» – зупинили її суддя Спенсер. «Це все ще суд, і ви маєте лишатися тут протягом усього засідання». «Ні, не маю. виконавець ступив у її бік. «Якщо ви не підкоритеся, мені доведеться вас затримати». «За допомогою якої армії?» – перепитала Єва. П'ятеро озброєних чоловіків у військовому камуфляжі увійшли у залу суду і стали навколо Страд. «Тому що я маю армію США, і це збіса гарна армія!» Я переглядав наявний софт і жував тортілью з горіховим кремом. Знаю, за описом це не смачно, але це смачно. Я навчився триматися ногами за лабораторний стілець так, щоб не злітати з нього під час користування ноутбуком. Виявилося, що ноутбуків у мене купа. На складі я знайшов цілих шість. І всі вони приєднані до бортової Wi-Fi мережі. Зручно. Якщо пам'ять мене не підводить, то десь на кораблі має бути ціла купа різних програм. Штука в тому, щоб знайти потрібно. Я навіть не знав, як вона називається. На щастя, одна з електронних книжок мала перелік усього програмного забезпечення. Тож вона і стала в нагоді. Врешті-решт я знайшов те, що могло спрацювати. Аналізатор звукових сигналів лабораторії Тимпан. У моїй бібліотеці були програми для аналізу звука на будь-який смак. Просто цей мав найкращі відгуки, згідно статті у комп'ютерному журналі за 2017 рік, в якій розбирався огляд програмних звукових аналізаторів. Встановив програму на один з ноутбуків. Виявилося, що нею досить просто користуватися та й ціле жменя різних фіч в наявності, але найбільше мене цікавило перетворення фуріє. Це найбазовіший інструмент при аналізу звуку і, що найвірогідніше, самий головний. За процес відповідає ціла купа складних обчислень, проте результат має бути такий: якщо ви проганяєте звукову хвилю через перетворення фуріє, на виході отримуєте список окремих нот, що звучать у один і той самий момент. Отже, якщо я зіграю акорд до-мажор і дозволю цьому софту його прослухати, то він мені скаже, що там було і до, і мій, і соль. Це неймовірно корисно. Годі вже пантоміми. Час вчити еріданську. Так, я щойно винайшов нове слово. Ні, я не почуваюся погано через це. Тут я роблю чимало речей вперше за історію людства, і природні багатьом штукам потрібні назви. Подякуйте хоча б за те, що я не називаю поняття на честь себе. На іншому компі запустив Microsoft Excel і прикрутив скочем їх один до одного боками. Так, я міг одночасно запустити дві програми на одному ноуті, але не бажав перемикатися між вікнами туди-сюди. Полетів через увесь корабель до тунелю. Камінчика там не було. Хм. Камінчик не може увесь день чекати біля мене, але чому б він не поставити когось у тунель постійно? Якби мої товариші були б тут, ми б точно мінялися по черзі. Холера Ілюхіна, напевно, взагалі проводила б тут увесь час і літала б в корабель, аби тільки поспати. А якщо вони увесь час змінювали людей у тунелі, звідки я знаю, що камінчик це одна особа? Я ж не знаю, як розрізняти ріданців. Можливо, я розмовляв з чотирма різними. Від цієї думки стало неспокійно. Ні, це не так. Я досить таки точно впевнений, що камінчик це камінчик. Краї його панциру та гострі нерівності на руках унікальні. Я запам'ятав неправильний форми зубець, що стирчав на одному з його пальців. Так, це один і той самий хлопець. Якщо ви будете дивитися на камінь протягом декількох годин, а потім хтось замінить його на дуже схожий, але з певними відмінностями, то ви помітите. Так, а де ж тоді решта команди? Я один, бо мої колеги не справились. Але ріданці мають кращі технології для космосу. Більший корабель, майже незламний матеріал обшивки. Там має бути команда. Ага, закладаюся, що камінчик – це капітан. Він взяв на себе ризик спілкування з лячним чужопланетянином. Всі інші лишились на кораблі, так само вчинив би капітан Кірк. Капітан Джеймс Тібері Кірк, персонаж науково-фантастичного телевізійного серіалу «Зоряний шлях». Тож чому не капітан Камінчик? У будь-якому разі мені треба перевірити дуже круту штуку, і в мене нетерплячка. «Йоу, Камінчик!» – закричав я. – «Ходи сюди!» Я прислухався до звуків чи рухів. Чуваче, виходь!» «Усе твоє сприйняття покладається на звук. Ти за кілометр почуєш, як голка падає. бо, ти ж знаєш, що я тебе гукаю. Підійми свою, щоб там не було тобі задупу. Мені треба поговорити». Я все чекав і чекав, але ріданець не з'являвся. Я здогадувався, що я являюся для нього досить важливим пріоритетом, тож чим би він не займався, це має бути дуже серйозним. Врешті-решт у нього є справа на кораблі. Можливо, йому потрібен сон і їжа. Природне, що йому потрібно спати і їсти у будь-якому випадку. Усі біологічні організми мають якось отримувати енергію. Мені невідомо, чи сплять ріданці. До речі, якщо вже про це подумав. Сонце – не така вже й погана ідея. За останні 48 годин я покуняв дві години і все. Годинник камінчика все ще тут. Закріплений між поручнями і стіною, що розділяла тунель. Вони йшли, як звичайно. Цікаво те, що на його годиннику було лише п'ять цифр. Згідно розрахунків, він прокручувався до LLLL, Що п'ять годин, чи десь так? Можливо, це і є довжина ріданського дня. Роздумувати буду потім. Зараз в пріоритеті сон. Я налаштував на ноуті з Excel таблицю, яка конвертувала час ериданця в мій і навпаки. Я хотів поспати вісім годин, ввів теперішні показники часу. ILIV lambda. І змусив таблицю показати мені, що покаже його годинник за вісім годин. Відповідь була Ай лямда плюс ві лямда. Я поспішив назад у лабу за жмутком палочок від морозова і клейкою, стрічкою. Камінчик не побачить чорнила, тож треба імпровізувати. Приклеїв до прозорої стінки палички, щоб сказати колезі з іншої планети, коли я повернуся. Ай лямда плюс вілямда. На щастя, символи в основному складалися з прямих ліній, тож моя саморобка мала бути достатньою для того, щоб він її прочитав. Цікаво те, що для позначення часу мого повернення потрібно шість цифр, на одну більше, ніж має годинник Камінчика. Але я впевнений, що він розбереться. Якби Камінчик сказав: "Я повернусь о 37-й годині", то я б зрозумів. Перед тим, як спочивати, я дістав з мого боксу міні-відеокамеру. Це була звичайна безпровідна камера, яка передавала зображення на переносний плоский екран, прикріплений до боксу. Я приклеїв її стрічкою в тунелі, направивши на прозору стіну, а екран прихопив із собою до койки. «Так, тепер в тунелі у мене є відеоняня. Звук не передавався, камера призначена спостерігати за експериментами, а не для деревень. Проте це краще, ніж нічого. Туго закріпив покривало і простирадло на краї ліжка і заліз між ними. Тепер я налітатому під час сну. Мої грандіозні плани щодо спілкування з камінчиком мають почекати. Трохи засмутився, але це ненадовго. Виключився я майже миттєво».